«То що, кажеш, в тебе не поїні? А дарма! Кони хоч раз на два роки, а треба поїть! Особливо ж тут, у степу!» «Тепер де їх у чорта поїти і з чого?» – свічечка показав підборіддям на татарські чамбули. «А взагалі кони у степу треба наповати із свого рота. В степу треба воду для коней носити в своєму роті. Тоді не будеш нікого питати, де їх поїти і з чого». Захотіли, приміром, як зараз у тебе коні в степу води Роззявляй рота, і нехай з твого рота вони і п'ють Тебе не переслухаєш, образився на Тимошеві балачки свічечка Дивись, дивись, вони вже перейшли засередину Кажу ж, як тільки вилізуть на берег У тебе часом голки нема, прошепотів свічечка Тимі ж витягнув з-під ліктя шапку Дістав з Рубчика обмотану до половини сірою ниткою циганську голку, взяв сотника за руку, відвів її на Дністер, щоб вино було, і татари пальця, і заходився виколупувати з малинової свічечиної пучечки шепшинового шпичака. Ну же, заліз, ну же загнався, і де ти його тільки знайшов. Не знаю, запещав свічечка. Ой, ой. «Не ойкай! Ти що, не бачиш татари?» «Все! виджулубав. Ось він!» Тиміш ж підніс шпичачка перед очі, поміряв на нього татар і їхніх одні коней, застромив у шапку-голку і сказав «Як будеш зараз гріти татар, то не забудь спитати, в чому вони возять для себе, для коней воду». «Я знаю, в чому!» – не стримався, викрикнув свічечка у бордюках за своїми дупами. «От-от», – підтвердив Тиміш, «татари возять воду за дупами, а не так, як дехто у роті». Я попоз до сотні. Свідчачи Невуса втяглися в ніс. «Кажу тобі, ляжи-лежи, я скажу коли, слухай мене». У цю мить за татарами над темним узгір'ям пущі, поглинаючи небосхил, за важкий сивий дим. Обкиданий Кіптявими клаптями злетіли хворон, дим спочатку загорбився сам, та ось зі споду його стало пролизувати полум'я. Тиміж пильніше напружив зір і на струни вуха. З димою полум'я не своїм голосом зателенькав монастирський дзвін. Крізь його калантання раптом пробилося і загнане мекання кози. І подумав Тиміж, як далеко все-таки може кричати рогатий козячий голос. Та ось дзвін замовк Видно, йому хтось перерубав горло Бо ні він, ні коза вже більш не дзвонили і не мекали Татари, як ті, що погойдувалися на борунах, Так само й ті, що стриміли у швидах на конях Обернулися спинами до Тимошевого берега І задивились на сиве димове полум'я Тимошів знайомий лучник заборкотів до них На пішах і кінних що вони порозявляли роти не на те і закинули своє діло. Та не встиг він доборчати, а його змучені, переморуджені вояки додивитися і віддихнути, як з холодної пущі на їхні голови, прямісінько їм руки, з дріскотнечею і шумовинням вилетіли монашки. У чорних, розпанаханих, обсучки і глядче розвіяних рясофорах монастирські дівчата западали в боруни. Татари перелякалися і поклякли самі, та за хвилину опам'яталися, і хто з них, хто з коня кинулися му нашу кловити. Ой, мамо, ой, матусенько, ой, рятуйте, чіплялися, закиплячи слизьке у воді каміння, і борсилися дівчата. Татари. Віддирали, висмикували їх за каптури, за ноги і шиї і на швидку примотозували середчевим реміняччем спереду і ззаду сідал. Неспіймені ринулися за кружиною. Татари зняли з ліктів аркани, і ось над непритомними дівочими головами засвистіли волосяні петлі. Ближчих до себе дівчат глушили воринами, а тих, що в'юнились за водою і захлиналися – Зашморгували за шиї і волочили до себе Дівчата вже не плакали і не волали Отепер з Богом Хлопцям поскидать кунтуші Бо в кунтушах незручно Проговорив свідчиць тиміж і взявся за лука Свідчичка стрибанув Побіг у ліщину до сотні А вихорець витяг із Сагайдака Малахаєву З півнячим оперенням стрілу Націлив татарину нижче горла. Той сам розвернувся до Тимоша грудьми. Він зловив і тягнув у боронах на аркані молоденьку монашку. «Боже, Боже, ой, ти ж мій Божечку!» б'ючи спину об воду, голосила наливайкова Галя. Тимі ж відпустив тятиву. Малахай вже підтягував Галю до коневої гриви, коли раптом завмер, ніби на щось наштовхнувся. Він скосив очі під бороду на халат і здивовано гледів, що з його серця стирчить, дихає разом із серцем власна стріла. Він завиз над її півнячим оперенням враз побілілим носом і ніби понюхав. Понюхав, чи пахне вона чесником, тоді випустив галю і аркану воду і завалився з коня головою з торчма, зависнувши чоботом в стремені. Свічечка повів сотню ключем. Він потягнув її кущистим вилогом яру, і коли вимчав на кам'янистий берег, його плечисте козацтво розкочилося півколом і на розгоні вломилося у мерегку воду. Зайняті своєю роботою татари помітили зблиски козацьких шабель, коли ті вже засікли їх по головах і спинах. Тиміж і чатові, що були біля нього і що ховалися в норах над яром, били з горба по татарах з луків. Тиміш стояв на розчепірених ногах, висмикував із Сагедака ліщинові стріли і одну по одній накладав їх на тятиву. Вже аж гаряча, з волячої жили прутка тятива лише збринькувала. Тиміж вихорець шмагав по татарах і не міг натішитися князовим сотником та його козаками – а особливо їхніми кіньми. Ну і коні, оце так коні, як вони вишугнули, як налетіли. Та й Свічечка, сам жеребчик добрячий, бачите, як розмахався, бачите, як закресав, непояний. Свічечка, а з ними його козаки надвірчани закрутили своїми огирами в Дністрі таку водяну заметів вірюху, що вибиті копитами з золотаві морени і щуки ми готливими дугами застрибали над їхніми шаблями і над шапками. Між голосіннями, плачами і ревінням монашок тепер вже заметалися і загорлали татари, обтяжені полонянками, запорошені пінявою хуртечею, Зіпаючи ротами, вони похлиналися кров'ю. Кров, кров цебеніла з їхніх розрубаних халатів і малахаїв, з потилиці попереків. Свідчачка впав на них, наче вовк. З-під монастирського диму, за пущі, з кособоченим гострим клином до Дністрової колотнечі став наближатися пил. Він наближався нечутно і стрімко, не розстелявся і не піднімався у небо. А навпаки – припадав до пущі якомога нижче. Цей жовтий степовий пил, мов степовий жовтий тхорець, злегка петляючи, витягав на бігу над пущю носа і нечутно стилився, наближався. «Орда!» – закричав свідчиця з горба Тиміш, ніби сотник і справді у зборуненій рубанині міг Тимоша почути. Виломлюйтесь і тікайте!» Почув свідчичка, чи не почув, бачив чи ні, а Тиміш бачив. З пущі, з її холодного млища, вистромилися перші задихані кінські морди ординського тумену. Попереду в оточенні особистої охорони, на арабському скакуні, перебираючи чотки, по сидів Мурза, а може і сам хан Газігірей.